Kedves részvényesek, hüdéim és uraim!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 Jaj, kedves részfényesek az ember! A tényleg nem is tudja már, hogy mi a fene értelme van bejönni ebbe a stúdióba és beszélni a politikáról. Annyira teljesen össze-vissza lényegtelen és annyira teljesen tartom nélkülévé vált a politikai közbeszéd, de hogyha mégis valamilyen profitot ki lehet szedni ebből az egész dologból, akkor nekem kifejezetten tetszik az, hogy a politikai elitünk most felmondogatja, lebuktatgatja, és fel lemondásra kényszeríti önmagát. Jó belelátni egy kicsit a kártyák közé. Jó látni, hogy egyik nap átmondanak, és a másik nap b harmadik nap c és közben láthatjuk, hogy milyen szépen is alakul a saját bizniszük. Na hát, ebből egy újabb fejezet. A szocialista Pártnak az sds kell hosszú távon együtt kormányozni, mert ez a program, amely a kormányzás jelenti ennek a két pártnak a programjából áll. Szekeres Imre úgy látja, mind az MSP-nek, mind az SDS-nek vissza kell szereznie a támogatottságát ahhoz, hogy a következő országgyűlési választásokat megnyerje. Mint mondta a szocialista Pártnak szembe kell néznie azzal, hogy törszavazóinak egyharmada nem voksolt. Reményét fejezte ki, hogy a koalíciós pártok levonják ebből a következtetést, arra a az MSP a későbbiekben koalíciós partnerét az MDF-re cserélni, Azt válaszolta a Magyar Demokrata Fórum 11 megye kivételével mandátumot szerzett, ezzel nekünk számolni kell. Hozzátette lehet, hogy az SDS mellett velük kell megállapodni, hogy többségünk legyen, mint ahogy lehet az is, ahogy a szocialista párt javasolt a Heves megyében, Somogy megyében, hogy a fidesz szel kell megállapodni. Mint fogalmazott, parlamenti demokráciában természetes, hogy más politikai pártokban is gondolkodni kell a többség megszerzése érdekében. No, ha mégis kell, mégis kell a jó msp nek a jó SDS. Legalábbis Szekeres szerint. Szeker Szekeres meggondolta a gát? Persze, korrigált, elmondta, hogy természetesen az SDS nagyon fontos stratégiai szövetséges, és így tovább. Az összes kamusz szöveg egyébként. Akkor mi a fenét érnek ezek a, ezek a bejelentések, mint hogy Dávid Ibolya közölte, hogy ő politikai ellenfelének tartja az MSZP-t, de Szekeres meg elmondja, hogy hát azért a 11 megye kivételével mandátumot szerzett. Az az MDF ezzel nekik Jó. számolniuk kell. Könyörgöm azért, meddig fogjuk azt hagyni, hogy kizárólag ez a fajta hatalmi logika, ez a fajta mandátumszerzési logika uralkodjon, és tényleg teljesen elnélkül maradtak a pártok. Jó, gátlástalan és pofátlan a, a, a szekeres, tehát hogy ez azért már tényleg elképesztő, amit előad. Tehát hogy ez hihetetlen. Tehát nyilvánvaló, hogy amit ő ott mondott, a, a, azon az ülésen onnan ez kiszivárgott, ez nem az sds nek szólt. És ahogy meg tudja az SDS. SZDSZ fülébe kerül, rögtön letagadja az egészet, de mintha ott se lett volna. Ráadásul, hát van neki egy másik kevésbé sokat hangoztatott, de legalább ilyen botrányos sőt szerintem sokkal botrányosabb jelentése, ami ugyanonnan szivárgott ki. Tudod, Persze, ez, ez az, ami arról szól, hogy megkéri a helyi, helyi köröket, ahol, MSZP önkormányzat, ahol Fideszes önkormányzat van, ott kéri az MSZP-seket, hogy akár az utcán is demonstráljanak a Fideszesek de, ellen. Nem csak az, hogy az utcán demonstráljanak, hanem, hogy ahol lehet, Akadályozzák a Fideszes polgármester munkáját. Jú, de jó, ide jó, ez hagy gratuláljunk Szekeres Imrének, aki egy lendületes, egy fejlődő Magyarországban egy konszenzus, egy kompromisszum kész Magyar Magyarországban hisz, ahol a tárgyalások viszik elő a helyi ügyeket. Nem azt a csúnya, rossz, fideszes, árokásos politikát végre levetkőzte az MSZP. Ez hát tényleg jó látni. Ad, hát milyen a konstruktív ellenzéki magatartás? Hát így Ráadásul kormányban. Tesz, hát itt, itt van, itt van, itt tapintjuk. Hát ez, ez, a, ez a jóféle ellenzékiség. Amikor nem a mi dolgunk, hogy segítsünk, nem a mi dolgunk. De hogy így nem tudom, hogy az emberek mit szólnak ehhez helyi szinten. Tehát így nem arról lenne szó, hogy segíteni kéne ennek az országnak a működését. Főleg egy kormánypárt így igazán átérezhetné ezt, hogy ez azért nem ártana. De nem, nem, nem, nem, nem. Folyta, tehát folytatódik ugyanaz a típusú, szisztémájú küzdelem, ami eddig, amiben, hát ezt Tölgyesi Péter valami zseniálisan fogalmazta meg, ő volt az, aki azt mondta, hogy valamennyi po politikai erő ma Magyarországon hajlandó, elkönyvelni egység hátrányt az ország rovására, pusztán egy egység előnyért a párt rovására. Jó, ez egyébként országos szinten ez tényleg megszokott dolog, de én egy munka kapcsán viszonylag sok polgármester jelöltel találkoztam, és hogyha volt közös bennük, egyébként pártoktól teljesen függetlenül, mind, mindkét oldal képviselője volt bennük, akkor az, az derült ki, hogy azt mondták, hogy ha nem nyerek, az se baj, csak én egy dolgot kérek, és azt is fogom a Rám szavazóktól kérni egyébként, hogy támogassák a jelöltet, mert ennek a kis közösségnek, mucsaröcsögének, akárminek az az érdeke. Tehát azért helyi szinten sokkal reális, reálisabban látják az emberek a, a dolgokat, sokkal nagyobb az együttműködési készség, mert tényleg az a kérdés, hát hogy valószínűleg... lesz-e csatornázás, vagy nem. Valószínűleg ezért van szükség Szekeres Imrének Én erre van. a nyilatkozatára. Tehát az országos politikában ez a napnál világosabb, hogy akadályozni kell a másik oldalt. A helyi politikában még létezett egy Fajta, talán a lokál patriotizmusból, talán a közös, közös szín, bocsás, bocsás, De, de, de, de az szerencsétlenség közösségből. Közösségből, a szerencsétlenségből, amiben ezek a kis települések vannak. Izoláltak, nincs esélyük semmilyen érdekérvényesítésre, infrastruktúrában teljesen le vannak maradva, senki nem foglalkozik velük. Ha ők tényleg nem raknak hátot a hátnak, akkor nem, nem fognak működni ezek a kis falvak. De itt van a jó szekeresimre, és ő megmondja, hogy mostantól kezdve a helyi érdekeknek legyenek azok bár milyen elmaradott települések, bizony ki kell szolgálni a központi utasításokat, a központi érdekeket, a központi leíratokat. Szekeres Imre, aki egyébként jó, de ő ezt, ő, ezt, ő ezt kifejezetten azért fogalmazta meg, mert a központ, amely, a, amely az msp nek a központi er er ereje, az most ugye nincsen hatalma teljében, ugye? Tehát, hogy így neki szüksége van az önkormányzatoknak a támogatására. Tehát minden fronton le kell nyomni a Fidesz, még a legkisebb utolsó szaros faluban is, hiszen most még három és fél éven keresztül ők fognak kormányozni. De... Tehát nincs, nincs elég hatalmuk nem, nem, nem. Az utolsó kis faluban is mindenhol bottal kell nagyon a polgármester, függetlenül attól, hogy, hogy éppen az adott falunak milyen a helyzete, tekintettel arra, hogy a Fidesz, ahol éred, ott pusztít. Ugye? Erről van szó. De nem egészen elképesztő az, amit a Lampert meg a szekeres beszédből így összeáll kép rólunk, ahogy az MSZP látja ezt az országot. Egyszerűen semmi nem érdekli őket a politikai hatalomnál. Hát meg be vannak tolva azon, hogy most itt a Fidesz pénzhez jut az önkormányzatokon keresztül. Hát ha van valami, bár Bármi értelme a Lampert szövegnek, bármi tartalma, akkor az ez. Nem arról van szó, hogy a kis térségek, amelyek borzalmas állapotban vannak Magyarországon, és hogyha nem teszünk valamit az ő érdekükben, akkor hihetetlen módon szakadnak le tovább Magyarországon, jutnak a létminimumra, az Európai Unióba semmilyen versenyképes terméke nem fognak tudni belépni, az életük egyre nyomorúságosabb lesz. Nem az ő érdekeikről van szó, hanem az, hogy a Fidesz nehogy! gelthez mert akkor beköszönt a krak. Te láttad tegnap az este műsor. műsort? Nem. A tegnapi este című műsorban szekeresimre volt a vendég. És a műsorvezető szembesítette őt a kunce nyilatkozattal, miszerint Timur és csapatától sem, Timurtól és csapatától sem tudná megvédeni Szekeres Imre által működtetett hadügy az országot. Főleg, hogy a Szekeres Imre nemzetbiztonsági stratégiákat dolgoznak ki. Ezzel, mint egy Szekeres Imrének a, a Szekeres Imre munkájának minőségére, illetve hát Szekeres Imre szellemi képességeire is tett egy-két diszkrét utalást Gunce És akkor ezzel szembesítette a műsorvezető szekeres hogy hát mi a véleménye erről. Szekeres mi az... Való? A, nem, nem való. Az, az egy hölgy volt, és szégyen szemre nem tudom a nevét, úgyhogy most, így, most szembesítettél az én tudatlanságommal, na mindegy is. Baj. Szekeres a lényeg. Szóval, Szekeres végtelenül lekezelő volt, végtelenül fölényes volt, hihetetlenül kivagyi volt. Hát mondhatnám azt is, hogy olyan, mint mindig, de még annál is sokkal inkább. Nem annál is, annál is. Na már most, mi volt a válasz? Szekeres Imre feltette a kioktató szándékú kérdést, olvasta a Timur és csapata című regényt? Olvasta ön azt a regényt? Mondta <gül> a nő, hogy, hogy, hogy igen, és miért fontos ez? Miről szól ez a regény? Miről szól? Milyen értékekről? Ez a, ez a regény az, a szolidaritásról, a testvériségről, a, a, a közös értékekről, a közös megélésekről, a, ezről, e, ezekről a, a bajtársiasságról szól. Jó, az Na az most, hogyha ha Kunce Gábor arra utalt, hogy a Magyar Honvédségre is ezek az értékek jellemzőek, akkor egyetértünk Kunce Gáborral. valóban, valóban, és akkor én ezt dicséretnek tekintem. És, de az a szörnyű, hogy így... A, tehát, hogy i, ilyen arcátlan, tehát ilyen pofát, most azt kifejezés hogy ilyen pofátlanságot én még nem láttam. De mi az, hogy i, ilyen gátlástalanul hazudjon valaki? Hát nem ezt mondta Kunce. Nem ezt mondta. Hát azt mondta nem hogy, azt mondta, hogy a magyar honvédség Azt olyan, mondta, mint hogy négy áll... el tudja foglalni bármelyik magyar laktanyát. Ezt mondta, ezt mondta a, nem azt mondta, nem azt mondta, a hegedő Nem azt mondta, hogy a és csapata az egy olyan csapat, ami Hasonló a magyar honvédséghez, hanem azt mondta, hogy a magyar honvédség olyan haderőt képvisel, olyan katonai ütőereje van, hogy még Timurtól és csapatától sem tudná megvédeni az országot. Mert, ezt mondta. Mert, csak akkor, de komolyan, tehát hogy ezt. Tehát, de hogy te láttál már ilyen, de akár az emberi kapcsolataidban, vagy bárhol, hogy valaki ilyen gátlást tanul, hazudjon. Tehát, hogy így meg valamiről és az és az ellenkezőjől beszél. Tehát, hogy így, de, És már ez is belefér, tehát ez is működik, minden játszik. Jó, én ezért gondolom azt, hogy a TV stúdiókba be kéne vezetni egy, egy ilyen pici áramot, ami. Közvetlenül a politikusokhoz megy. És lenne egy merően, merőben elfogulatlan logikusokból és mondjuk filozófusokból álló testület. Matematikusokból. Matematikusokból. Azok azok akiket egyébként folyamatosan rotálnának, tehát naponta cserélnének. És, és, és amikor válja, sorsolnák őket. Így van, és amikor faktuális hazugság történik, akkor kapna egy enyhe áramítést a drága politikus. A másodiknál egy kicsit erősebbet. egy picit erősebbet, és így tovább, az egy fél óra. Tehát végig lehet hazugni egy fél órás beszédet, csak, csak arc kell és hozzá. És következményei vannak végre. Tehát lennének a hazugságnak következményei. Tehát nem arról lenne szó, hogy hazudsz, és még mindig jól érzed magad. Tehát ez, ez, ez itt jó, az alapvető tényleg mi a fene eszközöd van? Reporterke 26 milliószól rákérdezhetsz arra, hogy jó, ne örüljünk már meg. Először is, nem erről szól a regény, másodszor is nem ezt mondta Kunce, harmadrészt meg nem azt szeretném, hogyha a magyar hadsereg a szolidaritásáról és az, és az empátiájáról lenne híres, annak örülnék, hogyha mondjuk meg tudná védeni saját magát. Az már úgy első körben nekem épp elég lenne, saját, hogy ez szolidártanyáját meg tudná védeni, és nem kéne security-vel védetni. Úgy ja. hogy, hogy utána, hogy ezt szolidárisan csinálja, vagy diktatórikusan, az már tényleg de legyen az jó Jaj, közben. Ezután a, a riporter megpróbálta ki Fogadni szekerest erről a nyilatkozatáról, miszerint a, a, az önkormányzati munkában bizony a, nagy erőkkel akadályozni kell a fideszes polgármestereket. És mondjuk szembesítette avval, hogy a Fidesz az utcára akarja vinni a politikát, hogy nem tud konstruktív lenni. Igen, igen, igen próbálkozott, és akkor erre, erre mit mondott szekeres, Ö, olvassa csak tovább az idézetet, olvassa csak tovább, és akkor tovább csak még tovább az idézetet. És ki, <gül> hogy addig olvastat, de komolyan ez hogy addig olvastatta a nővel az idézetet tovább, amíg eljutottak egy olyan, o, egy olyan idézet részhez, <gül> ami, ami már jó úgy <gül> És akkor azt mondta, hogy na hát erről van szó. Ezt mondtam. Pertes Pertes ez, hát ez röbberetes. De ne arról beszéljünk, mi az, hogy olvassam tovább? Beszéljük arról, amit most jó Ez az én keresésemre de És ráadásul azért a, a, az a pofátlanság, hogy szekeres pontosan tudja, hogy erre az egész interjúra van 6 perc. Tehát az interjúra, hogy erre a részére van 6 perc. De az egész 20 perc velem? Nem van 20 perc, de akkor már beszélni kell az iraki kontingensről, mert hogy ez hadügyminiszter is ez a csávó emellett, arról is beszélni kell. Plusz beszélni kell még 6 dologról. Tehát erre most konkrétan van 6 perc. Na most olvassa csak tovább, olvassa még, és akkor így olvassa, olvassa, és a vége az, hogy kibújt az egész alól. Tehát így értel. Érte. Ez a szörnyű, hogy ilyen skillek de tényleg ilyen skillek kellenek ahhoz, hogy országot vezess. Ezt vedd észre. Ezek a tényleg képességek elengedhetetlenek. Tényleg el fognak jutni a politikusok adájuk, hogy mondjuk azt mondják, hogy ö, minden ö, Homban a Dunába akarok lőni, és akkor megkérdezik, hogy ez mégis hogyan gondolt a kedves képviselő úr? Hát én a minden szót emelném ki abból, amit mondtam. A minden egy nagyon fontos érték. A közösség, a közösséget <gül> szimbolizálja minden. Legyen minden, minden, legyen mindenki együtt. Hát én erre <gül> gondoltam <gül> mégis. Jó, nem vagyunk olyan messze attól. Jó, az országos mocsokból menjünk le a helyibe, hogy az hogyan szivárok, hogyan csöpörészik be a helyi közösségekbe. A magyar nemzet birtokába került hangfelvétel szerint a Szikszói soron vásárolt szavazatokat az MSP. A Szikszói MSP s polgármester szerint egy kisebbségi képviselővel folytatott magánbeszélgetését rögzítették, majd manipulálták, írta az index. Az MT hangfelvételén a szocialista polgármester azt mondja, ezt a választást meg kell nyerni akár törvénytelen áron is. A Borsod megyei település MSP s polgármestere törvénytelenségről és Rampert munikától kapott 10,5 millióról beszél, egy rossz minőségű hangfelvételen, akinek választási győzelmét a Fidesz által támogatott jelölt vitai. Az mt hez eljutott hangfelvételen az MSZP-s polgármester jelölt, egy választóval beszélget. A CD-ről levett szöveg szerint Füzesséri József azt is mondta, okosak legyetek, én azt mondom, ha okosak az emberek, én nagyon sok mindent fogok hozni a városnak, tegnap kaptam 10,5 milliót Lampert Mónikától. Mm, hát először is gratuláljunk a, a gyereményhez, most, <gül> már, most már be se kell menni a TV stúdiójába, áll az alkúzni, megjelent a pénz, nagyon örülünk, hogy megköttetett az üzlet és áll az alkú, Mind, minden gratulációmat a át. és millió, <gül> gratulálunk fü Füzeséri úr, gratulálunk, ez igen, nem. Na, ha misított szerinted a felvétel, vagy nem. Mi az érzés a fogalma, hogy van jelentősége egyébként. Az a döbbenetes, hogy természetesen el tudjuk képzelni. De az a szörnyű, hogy ha nem hamisított, akkor az a baj. Ha meg igen, akkor meg az a baj. Igen. Tehát nem tudom, melyikbe Tehát Nem tudom, melyiket remélem, hogy hamisított vagy nem hamisított. És tudod, mit hogy most már tényleg maffia módszerek. Hogy mondjam? Az a szörnyű, hogy. Valahol síralmas, tehát a nyakónak, abban, amit a nyakón mond, van igazság, tehát ez a lehallgatás, lehallgatósdi, tehát az, hogy most már téglákat építenek be egymás soraiba a pártok, sőt, hát nem egymás soraiba, konkrétan a Fideszték ákat épít be az MSZP soraiba. Ez, ez most már ténykérdés. Most már minden nap hát megjelenik, minden nap kiszivárog valami. Tehát hogy ez, ez, ez már ténykérdés. Tehát ezek maffia módszerek. Most már olyan szintre süllyedt le a politikai garnitúra, hogy az valami döbberetes, valami hát a gyalázatos. Kis felvezető szövegem, pont, pont erre próbáltam utalni. Én egyébként megmondom, hogy ennek kifejezetten örülök. Végre egy picit bele... Én nézhetünk is? a politikába, is jó, de olyan örülök én... annak, hogy ezek a figurák egy picit fosnak attól, hogy mi jön ki a szájukon. Igen. Egy picit elgondolkoznak ezen, egy picit hátráblépnek három lépést. Teljesen igazad van, avval, hogy ez, ez, ez már tényleg a legdurvább maffia korszakot ma... de, idézik. De, de komolyan, a, a Dallasban láttunk ilyeneket, Így hogy aki ujjing, lehallgatja, meg, beszervez valami nőt, akivel az kefél, és akkor a megzsarolja, és akkor az meg aláírja az olajszerződést, meg ilyeneket, de nem. Hmm. Tehát ez, ez már tényleg az a szint, hogy Várjunk csak, én is örülök, hogy vannak ezek a mafiózó módszerek, mert ha ez a mafia kell ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az országot másfél két éven keresztül nem kormányozták, helyette hazudtak éjjel-nappal reggel este hogy elkurták, hogy böszmék voltak. Hogy, hogy tíz és fél millióval házalnak, hogy, hogy ez pip, hogy, ala, hogy tíz és fél milliót osztanak, hogy pult alatt kormányoznak, stb. stb. Tehát, hogyha ehhez mafiózó módszerek kellenek, hogy mi ezt megtudjuk, örülök, hogy ezek a mafiózó módszerek működnek. Ugyanakkor viszont el vagyok keseredve, mert ennek nem az az eredménye, hogy majd az nyeri a választást, vagy az, nyeri, az szerez több mandátumot az önkormányzatokban, a parlamentben, vagy bárhol, aki tisztességesebb vagy Igen. jobban kormányoz, hanem aki jobban, jobb, jobb avatottabb ezekben a mafiamódszerekben. Tehát aki jobban szervez be téglákat a másik soraiba, aki, aki jobban hallgatja le a másikat, aki, aki, aki jobb mafiózó. Tehát a, a veszélyesebb keresztapa kerül hatalomra, nem pedig a tisztességesebb vezető. Tehát ez is egy nagyon rossz mechanizmus, azt lássuk azért be? Szerintem roppant fontos, amit mondasz, mert igazából amellett, hogy ennek el, legalább ennyi pozitív hozadéka van, hogy szembesültünk avval, eh, amiben amib a, dem a Demokrácia RT még szélsőközép eh, gyerekkorában nagyon-nagyon hitt, meg sokat magyarázott erről, hogy milyen elképesztően gusztust a módszerekkel is működik ez az egész elit, úgy unblock. Szerintem jó, hogy a társadalom megéri most ezt a, ezt a szembesülést. Csak az a kérdés, hogy mi lesz a következő? Tehát mik mi, mi lesznek ezeknek mi lesz a, a következmé... MSP is meg fog bízni le, le... Az MSP is meg fog bízni egy céget azz mi a fenesz hát Ez a vége, ez a vége hosszú távon, itt is újságírókat fognak gyilkolni, hosszú távon itt is le fognak számolni egymással, a, a bűnözés és a politika már most összefonódott. Szerintem hosszú távon ez az ország nem is a Balkán felé, Ukrajna felé fog húzni. Jó, kedves részvényesek, most képzeljétek el kedvenc politikusotokat, és két perc előreig hívjátok őt Bobby Brown-nak. Am, I'm A vonalban people Brown the all the van lakos imre akit szeretettel köszöntök. jó estét Jó estét különök. Jó estét No, hát az első kérdésem az lenne, hogy mit szólnak szekeresimre kijelentéseihez éreznek-e elhidegülést az MSZP részéről, ami azért lenne érdekes, mert úgy látszik, hogy pusztán a mandátum logika vezetne ehhez az elhidegüléshez, és nem valami elvbeli különbség. Én azt gondolom, hogy a Gábor ebben a kérdésben elég... Jól reagált ő, Szekes Imre, Véleményét nem tekintjük az MSZP általános véleményének, nem tekintjük hivatalos párt véleménynek, és azt gondolom nem az ő álláspontja, akár félreértelmezhető álláspontja, és határozza meg ma az SDSZ és az MSZP viszonyát, a koalíciós együttműködést nem ezt fogja meghatározni. Kuncegábor Gábor jól reagált, amikor, a, amikor Timurt és csapatát vetette fel, akiktől nem tudná megvédeni ez a minisztérium az országot, tehát amikor a kormányt bírálja? Te Ilyen típusú kijelentést egy kellő ö, humorral és ö, könnyedséggel kell kezelni ö, a koalíciós együttműködés, és nem ezt érzi, ez viszonya ö, egész másképp alakul, mint ahogy ezt ebben a... Na, hogy valahogy össze, elveszti mert. az ember a humorérzékét, amikor az hallja a magyar katonaságról, hogy nem képes ellátni a feladatát. Ez lehet, hogy humoros, de nem tudod. Nekem, nekem le, én számomra inkább lesújtónak tűnt ez a vélemény nem a magyar katonaságról, ott a vélemény Szekeres Imre nyilatkozatára reagált az ő nyilatkozatára arra, hogy az SZDSZ meggyengült országosan, erre az a reakció, hogy a, a magyar hadsereg, a magyar hadvezet, illetve a magyar, a, a, a magyar hadügyminisztérium az olyan mértékben rosszul végzi a munkáját, hogy még Timurtól és csapatától sem tudná egy ilyen stratégia meg, amit ők dolgoznak ki megvédeni az országot ez a reakció arra, hogy meggyengült országosan az SZDSZ? Ez, ez a típusú interpretálása, koncsi úr azért egészen más, de abban egyébként nem vitatkozunk, szerintem nem vitatkozunk abban, hogy az önkönönti választások, ami most lezajlott, nem tartozik az SZD szényes napjaik közéhez. Egyébként. Hát ez, ez, egy, ez akár egy folyamatnak is tekinthető. Láthatóan az SDS országosan kezd, kezd, kezd alulmúlni minden eddigi várakozást. Hogyan lehet ezt a folyamatot vajon megállítani? Hát ez egy nagyon érdekes, érdekes, ez nem jó szó, erre egy nagyon tanulságos önkormányzati választás volt. Sok mindenről szólt ez a választás, legkevésben az önkormányzatokról. Egy általános politikai hangulat lecsapódása volt ez a választás, amely Elem elemzése szorul. Sajnálatos az, hogy a az országos eredményekben, a megyei eredményekben, megyei jogu városokban azok a sikeres polgármesteréink, sikeres egyéneink, akik önkormányzati tevékenységükkel kihetemelették volna jó szereplést. Egy pártlistás szavazat keresztüzébe kerültek, és nem annyira egyénekre, és nem annyira az önkormányzati tevékenységre szóló mandátumok voltak, mint pártlistákra történő szavazások. Ez, ez, egy, tanulságos, szinten... ez egy tanulságos választás volt. Mit szinten... tanultak? Több mindent kell ebből levonnunk tanulságot. Egyrészt az sdsz többet kell törődni az országos tehát a Budapesten kívüli felépítésével és azt hiszem az SDSZ-nek egy kicsit újra meg kell határozni magát ebben a rendszerben. Milyen módon é... kéne újra meghatározni magát vajon? Azt a fajta szerepet, amit mi mindig hangoztattunk, hogy van egy harmadik pólus, tehát van egy MSZP, egy Fidesz és egy SZDSZ három meghatározó politikai pólus ebben az országban, ezt nekünk több olyan üzenettel kell alátámasztanunk, amelyet a választók is megértenek vidéken, sajnos nem nagyon hangzott ez Budapesten, annak ellenére, hogy az önkönti választásokhoz képes gyengébb eredményt értünk el, mint megszoktuk, de végülis ugyanazt a támogatátságot százalékban megkaptuk, mint az országgyűlési választásokon a 12-13 százalékos támogatottságot, amely nem kevés. Budapesten. Egy, egy Budapesten. Hát igen. igen, csak hát így így országos támogatottságnak a hiányában nehéz lesz. Azt mondta, hogy több olyan üzenet kell, amiből a vidék is ért. Az üzenetekkel van itt a probléma? Nem arról van szó, hogy az SZDSZ-nek a politikája most már nyomokban sem megkülönböztethető az MSZP-től? Nem arról van szó, vajon, hogy például Kóka János megjelenésével az SZDSZ gyakorlatilag összetéveszthetővé vált az MSZP-vel? Ez hát gondolom, hogy Kóka... János szereplése sok szempontból váltott ki különböző reakciókat. Legkevésbé gondolom azt, hogy az összemosás irányába. Inkább megosztott volt a közvélemény azokban az intézkedésekben, vagy azokban a nyilatkozatokban, amit ő karakterisztikusan tett, aki éppen, éppen ő, ő tört át sok olyan falat a médiában, amit az SZDSZ nem tudott törni, ugyanakkor vegyes reakciókat váltott ki, de én azt gondolom, hogy még mindig inkább a vegyes reakció, mint a szürke hallgatás és a néma csend. Hát a, a néma csendhez képest igen, csak hogy a, a vegyes reakciók azok nem biztos, hogy olyan eredményeket hoztak, amilyenekre önök számítottak. Ez a tanulságok közé tartozik, így van a Mondani valót, azt el is kell tudni adni a jó szándékot, a, a reformtörekvéseket, a változtatni akarást, jobban kell tudnunk kommunikálni. Az előbb említette azt, hogy a, ezen a választásokon igazából nem az önkormányzatnak a kérdései voltak az előtérben, hanem az országos politika. Ö, hát pontosan ez az, ami szomorú az szdn nézve, hogy úgy látszik, hogy az országos politikai térben nem tudnak önálló módon belépni, vagy az emberek úgy értékelik, hogy nem. És ami talán a dolognak a kulcsa lehet, hogy ha az SZDSZ-ben vannak karakteres önálló programban megkülönböztethető dolgok, amik, amik tényleg az SZDSZ-hez köthetők, azok egész egyszerűen nem mentek át. Tehát a, a koalícióból gyakorlatilag azt látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc most már egészen egy személyben ugye, áll ki a programjáért, reformokért, ő maga egyedül egy személyben is. E ennek az egy személy mögé nem fér be egy SZDSZ. Ezt ez kell, ez kell lássuk, hogy ha ez ennyire centrális lesz a magyar politikai élet, ennyire erről az egy reform csomagról, vagy megszólító csomagról szól, aminek a végje egy Orcsány Ferenc, abban nem lesz az sds nek helye. Én azt gondolom, hogy egyébként az SZDSZ-nek egy csomó politikai tere lenne, például a demokrácia, a legitimitás probléma, ezek abszolút klasszikusan sds hez tartozó ügyek, emberi jogi kérdések, főleg a rendőri erőszak kapcsán, a klasszikusan sds hez Ügyek, de az ezrészt mintha ki vagy ezek. mintha éppen ellentétes véleményeket sok esetben fogalmazna meg. Például azért, hogy a koalíciót ne veszélyeztesse? Ebben a közegben, amiben mozgunk, ahol hosszú évek óta arra törekszik két nagy párt, és most itt nem is különböztetném meg talán, hogy melyik volt ebben erősebb törekvés, hogy polarizálják a politikai mozgást, tehát, hogy két pólusúvá tegyék ezt, Ebben nagyon nehezen tudott megkapaszkodni az SZDSZ, és én azt mondom, hogy megkapaszkodott, de mindenképpen tanulságos volt ez a mostani választás, hogy hogyan tovább. Viszont hát ebben a közegben azért sem média felületet nem tudott magának kiharcolni, sem olyan módon nem tudott megszólalni, amely eljutott volna a füleket. Mondok egy példát, például a sorkatonaság eltörlése egyértelműen az SZDSZ kezdeményezése és harcos kiállása miatt sikerült. És ma a megkérdezettek nagy százaléka nem, nem is emlékszik arra, hogy mi kezdeményeztük és mi harcoltunk ezért. És több ilyenről még lehetne sorolni, de vannak olyan ügyek, amelyek egyszerűen nem tudták áttörni azt a médiafalat, vagy azt a kommunikációs közeget, amiben itt meg tudtunk volna ön lenni. Ettől függetlenül meggyőződésem és ezt az MSZP legnagyobb része, az MSZP politikus önök legnagyobb része, maga Gyurcsány Ferenc is úgy gondolja, hogy az SZDSZ nélkül, az SZDSZ támogatottsága nélkül önmagában az MSZP nem tudott volna az országgyűlés választásokon sem győzni, és a jövőben sem tudja végrehajtani azokat a reform amire most szerződött a kormány. Azon kívül, hogy az sds nek kék a szín, az msp nek pedig piros, mik azok az érvek, mik azok az identitási jegyek, vagy sarokkövek, amelyeket ön, ön egy potenciális szavazónak fel tud vetni annak érdekében, hogy ne az msp re szavazzon, hanem az sds re Tehát mit képvisel az SDS? Amit, amit az MSP képtelen megjeleníteni a politikai palettán? Létezik ilyen egyáltalán? É, én nem mondom, hogy képtelen, de azt a fajta elkötelezettséget, ami, ami megháztatók, nélkül, Mi iránt? Egy, a reformok iránt megy az, hogy rendbe kell tenni a magyar gazdaságot. Azt, Gyurcsány Ferencnél másik, önök, önök elkötelezettebbek a reformok iránt, mint Gyurcsány Ferenc, most azt mondja? De egy Gyurcsány Ferencet azt teheti erőssé, ha van mögött egy olyan koalíciós partner, aki a másik koalíciós partneren ezt számon Az msp vel szemben erősítik meg Önök Gyurcsány Ferencet, így érti? Tehát Gyurcsány Ferenc az msp n belül annyira meggyengült, hogy Önökre van szüksége, ezt mondtam most. Nem mondtam, de azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencet az MSP mint koalíciós partner a reformajak elkötelezettsége iránt erősíti az MSZP-n kérdezem, is. Tehát amikor azt kérdezem öntől, hogy ő, mi az az elem, ami az sds t alapvetően megkülönbözteti az MSZP-től, és ami, fontos, ami miatt fontos, hogy az sds re szavazzanak az emberek, és ne az MSZP-re ez Gyurcsány Ferenc, és a Gyurcsány Ferenc pártisága az sds nek ezt említette. Tehát ez az, én az a szempont. Hát, ő, megpróbáljuk mindig másképp értelmezni, megpróbáljuk önök már, amit mondok, nem ezt mondtam, én azt mondtam hogy egy konkrétan mondjuk abban, hogy a magyar gazdaság helyreállításában a reformokat végre kell következetesen szigorúan hajtani, nem meghátrálva, nem elgyengülve ebben a törekvésben, ebben az SDS a kormányfőt tudja erősíteni. Az MSZP-vel szemben? Az MSZP bizonyos köreivel az szemben? Az MSZP-t is Esetben Az MSZP bizonyos köreivel szemben is, vagy mellette. Értem. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a folyamatban ha nem lenne az SDS mint koalíciós partner, akkor talán kisebb ö, sikerre lehetne számítani a következő Hajtásban. A kedves részvényesek Lakos Imrét a Budapesti SZDSZ elnököt hallották. Köszönjük szépen! És köszönöm! Viszont köszönöm.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 Nem egy órában, hanem két órában jelentkezünk, ez azt jelenti, hogy a műsor nem fél hétkor, hanem már fél hatkor elkezdődik, fél hattól, egészen fél nyolcig, tehát a második óra változatlan, viszont egy órával előbb kezdődik, úgyhogy ha a jelenlegi műsoridőre vagy műsorkezdésre kapcsoltok, akkor már az első óráról le is maradtatok. Azért azt javaslom nektek, hogy egy órával korábban, már hogyha kíváncsiak vagytok a hangunkra, egy órával korábban meg erre a rengeteg gyalázatra, amit hallgatok itt ebben a műsorban, meg a politikusoknak a magyarázkodására. Tehát már fél, hattól hallgathatjátok a műsort, szóval. Ez annak köszönhető, hogy bőven van miről, és egyébként azért próbálunk a belpolba és egy, egy kicsit És egyre egy vagyunk ráadásul, egy órás frusztrációt most fölváltja a két órás örjöngés. Úgy van, erre na, hát ez lesz most. Jóász Ferenc szerint Orbán Viktor ismét becsapja az embereket. Hozzátette, a választások utáni párfordulás már jelzi a kiúzanodás, de ez még nem jutott el odáig, hogy a nyilvánosság előtt ismertesse a Fidesz a programot. Elő a farbával lássuk azt, hogy a Fidesz és a Fidesz vezetője nem egyszerűen csak az ment a nemzetközi felelősség alól, hanem tényleges programmal áll elő, mondta. Ák Péter úgy reagált a Fidesz továbbra is adó és járulék csökkentés javasol a kormánynak, mert véleményük szerint a kabinet rossz úton járomkor kizárólag megszorító intézkedésekre összpontosít. A Fidesz szerint ugyanakkor Magyarország és politikai stabilitását csak azt tudná helyreállítani, ha az MSP meneszten egy Ferenc miniszterelnököt, és tárgyalásokat kezdeményezne a szakértői kormányról, megjegyezte van abban valami diszkrét báj, amikor Juhász Ferenc parlamenti egyeztetésről beszél, miközben az országgyűlésben a Fidesz 187 javaslata közül 179-et elutasítottak a szocialisták. Ezt elhiszed komolyan ezt a Juhász Ferencet! Ezt elhiszed, de én ilyet ezt nem hiszem el, hogy. Vár, te, mi, hogy mit adott elő, hogy. Orbán Viktornak van egy csomagja, amit rá akar szabadítani a magyar társadalomra. Elő a farvával. Elő Viktor. a farbával. Látni akarjuk az Orbán csomagot. Ezt mondja. Ezt mondja úgy, hogy három és fél éven keresztül most ők csinálják a csomagot. Tehát, hogy, érte? Nincs, aki megakadályozza. Mi az, hogy elő a farbával? Mi az, hogy Orbán csomag? Mi az, hogy rá akarja szabadítania? Tehát hogy ezt én egyszerűen, egyszerűen nem, nem hiszem el. És azt mondja, hogy Orbán Viktor hazudik, vagy pedig Látni szeretnék, eltitkolja, ezt mondja, eltitkolja a csomagot a társadalom elől, ezt mondja, Juhász Ferenc, érted? Ezek után, ami történt, azt mondja, hogy Orbán eltitkolja a csomagot. Ezt tudod, hogy miről szól? Arról, de nagyon-nagyon gátlástalan kiadásban, amit a politikai garnitúra most már legalább két-három éve csinál, hogy folyamatosan átveszik egymásnak a nyilatkozatait, Igen. pusztán arra hagyatkozva, hogy a társadalom úgyis primitív, nem tudják megkülönböztetni, nem tudják szétválasztani a buzát az ocsútól. Össze fogják keverni, összekeveredik a fejükben, mi is mondjuk ugyanazt, amit a másik oldal. Abból nem lehet baj. Ugyanazt hangosan gyurcsán csomag? Folyamatosan ezt tüvöltözik, a gyurcsán csomag? Nem baj, mi dobunk erre Orbán csomagot. Orbán csomag. Eltitkolja? Azt mondják, hogy eltitkolta? Orbán is eltitkolja. Látni akarjuk elő a farbával, látni akarjuk az Orbán csomagot rá akarja Orbán szabadítani az országra a csomagot. Ezt mondja Juhász. Te ezt elhiszed? Jó, többenetes. A dolog persze úgy, úgy indult, tehát az a felhajtó ereje, hogy az MSP szent meggyőződése, hogy egyedül az ő üdvözítő csomagja az az, ami kivihet minket a slamasztikából. Egyébként teljesen egyértelmű, hogy. Nem az, az MSP csomagja, hanem Gyurcsány Gyurcsány és Sanyi. 12 haverjának a csomagja. Tehát, de ez, nem de ez, ez, ez olyan írás az MSP csomagja, hogy az MSP még csak nem is tudott róla, amikor elkészült. Ebben egyébként <gül> van igaz, tehát a következő igazság ebben a dologban van, hogy ha mi komolyan gondoljuk, hogy mondjuk olyan nagypapa koromig, az eurót be akarjuk vezetni, ahhoz nagyon kemény megszorításokra van szükség, ez egészen egyértelmű. És például egy ilyen megszorító csomag ezt a, ezt a kívánt célt, ezt jól el. Engem még mindig az érdekel, hogy hogy a fenébe jutottunk idáig. Tehát Juhasz Ferenc végigverheti az óstort azon, az amiatt az Orbánon, mert hogy az Orbán nem beszél arról, hogy szükség van a megszorításokra, de az MSP ne higgye azt, hogy erre olyan marha büszkének kéne lenni lévén, ők voltak az előző kormány. Ők érték el azt, hogy ma Magyarországon soha nem látott prekszolításokra van ahhoz szükség, hogy nem a 2006-os eurót tartsuk, hanem mondom, még nagypapakoromban egyetlen egyáltalán sanszom legyen rá. Ha már buknom kell, akkor jobb, ha a reformok végrehajtása után bukok, ebben az országban jelentette ki Gyúcsány Ferenc Londonban, amikor tegnap befektetőkkel és elemzőkkel találkozott. A Lehman Brothers szakértője szerint a magyar kormányfő arra is felhívta a figyelmet, a tervezett intézkedések az MSP és az SZDSZ támogatását is bírják, azaz a változások szorgalmazása nem csak az ő személyéhez köthető. A miniszterelnök azt ígérte fél éven belül a költségvetési adatokból a is láthatják majd, hogy a kormány elkötelezett a kiigazítás mellett. A Reuters egy neve elhallgatását kérő szakértőre hivatkozva azt írta, Gyurcsány Ferenc Londonban arról is beszélt, tavasszal, amikor a lakosság már erősen érezni fogja a saját zsebében a megszorítások hatását, a Fidesz újabb támadásra készül a kormány ellen. A beszámoló megjegyzi, hogy a folyosón egy újságíró később rákérdezett, kérdezett, hogy milyen támadásról beszél, amire a miniszterelnök már úgy reagált, hogy félreértették szavait. Nem, hazudtál felé az az igazság. Tényleg, tényleg ez a baj. Tehát mindig ez van. De úgy annyira tudom, hogy már túlléptél, és már az igazság ösvényén vagy, csak valahogy a rutin. Tehát én mondasz valamit, és megkérdetek, és azt mondod, hogy félreértettek, pedig csak egyszer mondtál valamit, amit nem mersz bevállalni. Jó, jaj, én nem tudom, nem érted a demokráciát, azt azért el kell mondjam, tehát nem az a baj veled, hogy a megszorításokra nincs szükség, nem ez a baj. Az a baj, hogy belehazudtál a választók szemébe, az a baj, hogy eladósítottad ezt az országot azért, hogy kihozza arról a választást, és ez szerintünk nem oké. Ez egy legitimációs probléma. Ezen kéne elgondolkodni, nem a nem a, csomag, a, a, a, a de mindig a csomag, de és csak is a csomag, és csak a csomag, de én még mindig egy. Jó, jó, jó, én még mindig a Lakosimrével folytatott beszélgetésünknek a hatása alatt vagyok. Tehát én, ez a, én, én, nem tudok, ez, én, én ezt még ez nem, nem tudtam feldolgozni, ne haragudjál. Tehát amikor megkérdezzük, hogy mi a különbség, tehát hol a különbség azon kívül, hogy az egyiknek kék a színe, a másiknak meg piros, az, az SDS meg az MSP között. Tehát miért szavazon az SDS-re valaki, aki utálja Orbánt, mondjuk ez az alapátitűt? Miért ne az MSZP-re szavazzon, tehát miért az sds re szavazzon? És erre azt tudja mondani, hogy azért, mert mi a Gyurcsány csomagot nagyon akarjuk. Tehát a Gyurcsány Ferenc nevét mondja. Tehát ez az SDS arca. Tehát amikor az egyetlen érvre vagyunk kíváncsiak, hogy miért az sds re akkor ő azt mondja, hogy a Gyurcsány Ferencet mi támogatjuk azért. Tudod? Ezt mondja, ezt mondja, tehát hogy azért az sds re mert a Gyurcsány Ferenc csomagot. Érted a Gyurcsányét? Ez, Tudod, tudod mikor, mikor van az legalábbis? De ezzel bevallotta az, hogy nincs SDS. Egy most van. vallotta be nekünk lakos Imre, hogy nincsen SDS. Gyurcsány Ferenc van, akit ők támogattak, és ő azt állít. Most a SDS és az MSP között az a különbség, hogy az msp sek azt mondják, hogy ők támogatják jobban a Gyurcsányt, az sds esek meg azt, hogy de nem mer ők. Igen, ez és a csomagot. Tehát ők a csomagot. Csoma, a csomag. Nem a Csoma. gyúrcsányt a csomagot, meg a reformokat. Jó. Ez érthetetlen. Akkor szoktam azt érezni, hogy az emberek valami panelt mondanak, amiben nagyon, amit nagyon sokszor mondanak. Tehát folyamatosan ugyanazt a egy szót vagy egy mondatot ismételgetik, monotonon amikor bizonyos dologról nem gondolkodnak, nincs képük. Az az ember, akinek nincs képe a világról, az egy, egyetlen egy darab könyvet elolvas, és onnantól kezdve azt fogja neked felbefögni nyomon. Amivel azt látom, hogy a magyar politikai elit egyszerűen nem képes gondolkodni a politikáról, Pusztán a beszajkozott PR-dumákat tudja nekünk prezentálni. Ezért van az, hogy ugyanazt a lejárt lemezt hallgatjuk 85 különböző embertől, és olyan, mintha már előre fel feltudn tudnád mondani azt, hogy mit fog neked elmondani. Bármire megkérdezett, hogy az SZDSZ-től miért hidegül el az MSP és az SZDSZ-nek erre mi a válasza, mi az SZDSZ önálló politikája, és nem a demokratikus legitimációról, a mit tudom én emberi jogokról, a morális alkofogyasztásról, akármi vagy bármiről, de tényleg de nem a, hanem a, a csomag iránti hatatlan lelkesedés. Az MSP és az, az miniszterelnök iránti teljes lojalitásról beszél, ezért szavaz az sds re mert Gyurcsány Ferencet támogatja. De ezért ne az MSZP-re szavaz. Tehát, ha, ha igazán akarod Gyurcsányt, akkor nem is az MSZP-re szavazol. Tehát ebben tud versenyezni az SDS az, az msp vel a Gyurcsány iránti legitim eh, elkötelezettségése, elhivatottság de, és de, állhatatosság. De nem döbbenetes, hogy a eh, kimondott fro a front, panelen, a front mondaton kívül, amit mindenkinek mondania kell, egyszerűen ezek az emberek nem tudnak másban gondolkodni. Tehát nem döbbenetes az, hogyha fél év múlva az lesz kimondva az sds be hogy a legfontosabb a melegházasság, akkor mindenki a melegházasságról fog beszélni, akárkit, akármiről kérdezünk, a melegházasságot fogja szóba hozni. Nem döbbenetes, hogy nincsenek nagyobb összefüggések, hogy nincsenek a tarsolba ilyen érvek, mondjuk a, az alkotmányosság mellett, vagy akármi mellett. Hát látszik, hogy itt nincsenek elvek felépítve az emberek fejébe. A odáig, hogy hogy buknom kell, tú, tű, tű, ilyen mondattal tud elkezdeni egy, egy beszédet. Ha már buknom kell típusú hozzáállása van. De nem arról van szó, tehát nem érti még mindig, hogy nem arról van szó, hogy buknott kell feri, mert nem szeretünk téged, meferi. Érted? Persze. Amit csináltál azért mostan. Érted? Tehát nem a reformok miatt, tehát azt mondja, hogy akkor majd a reformok miatt megbukok, jó? Tehát ez megy ez az alkodozás, Nem a reformok miatt. A reformoktól oké okay vagy. Nem erről van szó, vagy nem, nem tudom, nem értek a gazdaságot, nem értek a reformcsomagodhoz, nem értem. Ahhoz viszont értek, hogy amit csináltál, az egy demokráciában elfogadhatatlan, azért kell. És nem majd másfél év múlva, vagy három év múlva, vagy én nem tudom, amiről ő most beszél. Tehát e, nem, nem érti, nem érti, nem érti, de a demokráciát hogy lehet megtanítani? Hogy lehet, ha valakinek nincs érzéke hozzá? Kedves részvényesek, máshogy nagyon nem megy csak úgy, ha kiköveteljük. Értetlenül áll a napkeltes tábja a KDMP és a Fidesz bolykotja előtt, mivel a pártok feléjük nem jeleztek előtte semmilyen problémát. A KDMP megszabta az árat, acélnak és orosznak mennie kell. A kommunikációs szakértő szerint a Fidesz számára a rövid távon kicsi, hosszú távon viszont nagyobb kockázatot hordoz. Gyárfás Tamás azért lepődött meg a bejelentésem, mert semmi nem volt a bolygót felhívásnak, ők is csak a Kossuth értesültek. Nem tudom, hogy mennyi nézőt veszíthetünk a Fidesz döntésével, mondta a gyárfás. A napkelte jelenleg a teljes lakosság körében 11%-os nézettséggel bír, de szerdán a bolygott bejelentése után még nem változott. A pártatlanságot pedig senki nem kérheti rajtunk számon, mert nem mit ítottuk ki a fidesz és a kdmp t a műsorból hangsúlyozta a producát. Pedig a napkelte műsorkészitejének is ki kell találnia valamit a helyzet megoldására, a médiatörvény ugyanis előír a tájékoztatást. Tehát vagy megsértik a médiatörvényt, vagy ők ismertetik a Fidesz politikáját, amit valljuk be kicsit lehetetlennek hangzik, vagy megválnak a politikai témáktól, átállnak egy másik tévécsatornához, csatornához, esetleg megválnak orosztól és acéltól. Na hát ezek a lehetősége. Már Most először azt gondoltam a semiről, hogy ez nem, ez nem normális, hogy nem mennek, el, nem mennek el beszélni a legnézettem műsorba. Most kezdek rájönni, hogy nem hülyeség. Nem hülyeség, mert ezzel gyakorlatilag el tudják érni azt, hogy a napkelte elhúzzon a, a, az MTV-ből mondjuk a magyar tv re ezt simán elérhető vele. De fogják elérni, és tudod, Mit hogy miért fognak csinálni? Mi lesz a megoldása ennek? Azért, mert ez a sokat hangoztatott médiatörvény, amely a pártatlanságot ilyen módon számunkéri Szerinted picit is komolyan vehető az napkeltének a tártatlansága. Nem arra, hogyha ezt bárki komolyan gondolja volna. Na jó, azt viszont nem lehet megcsinálni, hogy bejön egy, bejön egy MSZP-s, Fidesz nem mondja Nehezem el. Lesz, nem lehet, lesz. Ez a, ez a törvény Nem, ez a törvény ellentétes. Tehát ezt, nem, ezt ilyen direkt módon nem lehet megcsinálni, hogy mindig és következetesen csak és kizárólag az egyik oldalnak a véleménye hangzik el, Előbb-utóbb valamit tenniük kell. Na most acélt nem fogják szerintem félállítani, mert az a gyengeségnek olyan mértékű deklarálása lenne, hogyha ők acélt oda dobnák a Fidesznek, hogy gyertek vissza, fiúk, na jó, akkor az acéltól megszabadulunk. Ezt egyszerűen a gyárfás nem teheti meg. Tehát a saját renoméjával a nem cél teheti meg. A fény amennyire ha mennyire. Aha, jesem. aha, aha. Szóval na, szóval hát ez nem, na hát ezt nem, ez nem dobhatja meg. Szóval mindenképpen kemény. De a félelmetes, ha belegondolok, hogy a Fidesz most már. Ö, televízió műsorkészítő műhelyeket zsarol, és nagyon hatékonyan zsarol. Isten tudja, hogy jöjjenek ja, a Egyébként Rettetesen örülök az új politikai gyakorlatnak, össze összefogják a különböző közszolgálati tévéket zsarolni. Egyébként a közszolgáltatót már rég lehúztuk a WC-n, meg a pártatlan tájékoztatást is. És egyébként nekem senki ne hivatkozon erre a nevetséges médiatörvényre, amit soha senki nem gondolt komolyan. Ha itt a pártatlan tájékoztatásra olyan komolyan vett értéklen, akkor Napkelte már rég nem lenne a közszolgálati tévében. Na, hát Ahogy egyébként van. a fidesz alatt nem lett volna a kiradó, többi. Ez, ez azért nagyon kemény azért új csatornái nyílnak meg a kis demokráciánknak. Úgy néz ki, hogy a Fidesz képes megbuktatni egy tévéműsort. Tehát ez, hogyha ez sikerül nekik, akkor tényleg azt mondom, hogy ez egy új korszak. Mi minden esetre, a helyett, hogy eltűnnénk, megduplázódunk számban is, ami a stúdióban résztvevő személyeket illeti, gyarapodni fogunk. Az idő tekintetében pedig megduplázódunk, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőtől nem fél héttől, hanem fél hattól vagyunk itt. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, addig jó hétvégét. Sziasztok.